Щоб непомітно дістатися до найближчого селища, а звідти переїхати ще ближче до Дністра. Вони доїхали до оселища спокійно і переночували там. Довідалися від смердів, що Угри були тут п'ять днів тому. Дмитрій не захотів чекати до вечора і виїхав зранку. По дорозі не зустріли нікого і, в'їжджаючи в, в сусіднє оселище, побачили порожні вулиці. Дмитрій збентежився, чи померли всі від пошисті якої, чи бояться з хат вилазити. У першій хаті застали двох діток. Вони сиділи на печі, вкрившись здраним ліжником, і плакали. Дмитрій спитав, де їхня мати. З острахом поглядали на нього злякані діти. Відповіли, що умерла, а батька забрали у вої, та обіцяв він худко вернутися додому. А... Коли забрали, підійшов ближче до печі Дмитрій. Сьогодні після снідання зайшли угри і повели з собою. Кому плакали, так нас вояки на піч загнали. Настрашили, щоб не вставали. А ти з Галича? З Галича, дівчинка, з Галича, відповів Дмитрій. Ви не плачте, батько скоро додому прийде. До сусідів підіть. Вийшов із хати до дружинників. Вони злякано дивилися на шлях, яким тільки нав'їхали в оселище. Що скоїлось під біду Дмитрій? Якісь вершники сюди мчать. Дмитрій оглянувся. Вулиця, на якій зупинилися, була вільна, але вона йшла прямо і сховатися не можна було. Він глянув навколо. Поза хатою йшла стежка в балку до лісу. Дмитрій наказав їхати стежкою в балку, сам був позаду і увесь час оглядався. Він бачив, як вершники в'їхали в село, постояли і помчали вздруж вулиці. "Хочі, тікаємо в балку!» – в він. Дружинники, самі розуміючи небезпеку, підганяли коней. Раптом передній упав з коня, другий з розгону наскочив на нього і теж вилетів із сідла. Решта скупчилась біля них, назад повернути не можна, стежка війська». Треба було щось негайно придумати, ззаду угри, а далі їхати важко, стежка кінчилася, і коні загрузнуть у снігу. Все сталося несподівано. Збоку на них кинулися з мечами угри. Це була засідка. Дмитрій розлютився, скочив з коня і вихопив меч, та в цю мить на нього стрибнули двоє і скрутили руки. Тільки тепер він зрозумів, чому злетів з коня передній дружинник. На нього накинули петлю. Обдурили добре, зареготав молодий Угрин соцький. Дмитрій оглянувся. Від хати стежкою їхали до них ті вершники, що мчали вулицею. Серед них він упізнав судиславого дружинника. Угрин розглядав полонених і сміявся. Він спитав Дмитрія хто ви такі? Дмитрій мовчав. Судиславив дружинник, пильно придивляючись, вигукнув. Та я знаю його. Це тисяцький князя Данила, Дмитрій. Тисяцький? Уган здивувався. Він не сподівався, що захватить таку цінну здобич, і наказав миттю мчати до Галича. Дмитрія і дружинників зв'язали і скинули поперед сідала, а їхніх коней прив'язали до своїх. Ось уже дні стер. Знайомі Дмитріві місця. Він картав себе, як це сталося. До болю було досадно за таку битвацьку необачність. Вихопився наперед, не схотів узяти всю сотню. Воїн! Сміятимуться всі своєї вороги. Так добре все йшло. Яка щаслива подорож до Новгорода. І такий ганебний полон. У Дмитрія закоцюгли руки і ноги, бо він був міцно зв'язаний. Горіли від морозу вуха, шолому пав десь, він і не помітив коли. Скриплять ворота в кріпості і вже везуть їх подворіщо. Вершники зупинилися біля нового терема. Тут їх розлучили. Дмитрія повели до терема, а дружинників в інший бік. На поміч галичанам ішли новгородці, але й не зівали вороги. Вони знали всі подробиці про новгородське вічі, про очолювані Мстиславом ополчення, аж до вух римського папи донесли жахливу й небажану для нього звістку «Руські люди помагають один одному». Новгородці зірвали підступний папин намір покатоличити Галичину. Звістку послав папський чернець Генріх. Тоді після повстання він поспішив з Галича у шведську землю, а звідти під Машкарою купця, до Новгорода. Заприятелював там з найбагатшими боярами, з посадником, з ахієпрископом. Поки рухалося по волі, встиславив військо, Генріх не тільки встиг повідомити папі, а й сам перебрався до Галича. Про Генріха. І про свої та Андріанові підозри Кирило сказав Дмитрієві вже аж тоді, коли рушили з Кременця. Дмитрій не тільки не обурився за те, що Кирило промовчив у Новгороді, а навпаки взяв його на глум. Якогось нікчемного чинця боятися, та в нас військо, яке глянь, а ти все переплутав з переляку. Чого, римському чинцеві, лізти купці? Не купець він, а таємний підглядач. «Аж туди поліз. Чого?» «Ти й сам здорів, послухавшись збожеволівого Андріяна, і мені голову забиваєш». «Але ж я впізнав його». «Упізнав». «Та то купець на нього схожий. Бувають люди на обличчі однакові». «Ні, це він мучив Людомира». «Мучив Генріх. «А тобі той купець свійський вважається. Не каже нікому, бо сміятиметься». «Ліпше за мечем своїм дивися, книжник». Присоромлений Кирило замовк. Угорські вартові вштовхнули Дмитрія в світлицю і стали біля нього, поглядаючи, чи не розв'язалися мотузки на його руках.